Modpol til modpol, der svinger fra side til side for de hvidblusede oceanere. Først en flot sejr over F FC Nordsjælland, så et pinligt nederlag til Esbjerg, og nu et mere end godkendt uafgjort resultat mod de regerende mestre fra FC København, endda i løvens egen hule. Kasper Slot, som vi i øvrigt skal høre lidt fra senere i programmet, scorede AGF's mål med en kanonkugle af et skud, der fuldstændig udplacerede FCK-målmand Jakob Busk. Overordnet set var løverne i store dele af første halvleg reduceret til killingerne, og AGF'erne kan være mere end skuffet over slutstillingen. FC Københavns Nikolaj Jørgensen var nemlig nødt til at have hjælp fra AGF-målmand Steffen Rasmussen, der i et afgørende sekund blev i tvivl om, hvorvidt han måtte samle bolden op. Det valgte han ikke at gøre, og så trillede FCK og en kuglen i nettet til 1-1. AGF holdt stand efter pausen, og vi her på AGF Fan FM holder også stand i en hel time. Med mig i dag har jeg Jens Fald, der er skribent på AGF Fan.dk. Velkommen til, Jens. Jo tak. Hvad, øh, hvad synes du om kampen i parken? Jamen, jeg synes, vi spillede en, øh, en fremragende kamp i parken øh, og var bedre end FCK i, i lange periode af kampen. Øh, så synes jeg, at det, det er et rødende ærgerligt, når man har så stor en chance for at få for fuld penge i, i parken, men at øh, det så ikke lykkes. Men, øh, men alt i alt synes jeg, det var en fremragende kamp. Bortset fra, mm. vi lige øh, står dybt nogle få minutter i sidste, eller sidste første halvlej, så er det nærmest godkendt over hele linjen, synes jeg. Så øh, har jeg også fornøjelsen af at kunne byde velkommen til en efterhånden fast del af vores panel. Øh, Jonas Sauermilk, der er journaliststuderende, og ligesom Jens, også er skribent på agf Jonas, øh, hvordan øh, er det at være AGF-fan lige i øjeblikket? Øh, jamen ligesom det har været i mange, mange år, så er det jo lidt op og ned, kan man sige. Øh, lige den her uge, der tror jeg, det bliver en rigtig fin uge, fordi det var et, det var et godt resultat, vi, øh, vi fik med fra parken. Øh, selvom der egentlig nok kunne have ligget og tre pointe ventet, men øh, men, øh, men det er stadigvæk et godt resultat, så det, det er okay den her uge. Så må vi se, hvordan det er efter på fredag. Mit navn det er Jonathan Lykke Lilmos, og øh, velkommen til AGF BANFM her på podcast eller på øh, Aarhus Studenter Radio 98,7. Og vi går øh, simpelthen direkte til et øh, fast element, som vi glemte i sidste uge. Det er et spørgsmål til øh, vores panel. Uh, vi har fået en del spørgsmål på Twitter, og uh, vores lytter er selvfølgelig altid velkommen til at stille spørgsmål uh, via Twitter. Man kan bruge hashtagen uh, AGF-Fan eller ultra-Twitter-AGF, uh, eller skrive til vores bruger uh, twitter.com-agffanfm, og man må selvfølgelig også gerne bruge vores Facebook-profil agffan.dk. Vi har faktisk fået en, uh, en god del spørgsmål i den her uge, så uh, vi kaster os bare lige ud i det. Kevin Andersen han spørger, øh, efter fem svingende kampe, hvor sikkert sidder Peter Sørensen så i sædet. Rygterne går, at truppen har mistet tilliden. Leder man efter en ny træner? Jonas, hvad, øh, hvad siger du? Øh, nej, man leder ikke efter en ny træner. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Hvorfor? Øh, for det første har man valgt at give Peter Sørensen en rigtig lang kontrakt. Øh, så der skal altså meget til, før, øh, før man fra, fra bestyrelsen og ledelsen side vælger at... Og gå ud og lede efter, direkte lede efter en ny træner. Det, der skal spillet altså svinge noget mere. Der skal vi nok ned og nærme os noget nedrykning, før, før det sker. Øh, så, så nej, det tror jeg ikke på. Øh, han sidder ganske lun i sædet. Ja, og man, og man kan sige, at i, i sidste sæson, der var vi jo i virkeligheden i, i nedrykningsfare i et, i et godt stykke tid. Og der, der skete jo heller ikke noget. Og han er her jo stadigvæk, Peter Sørensen. Hvad, øh, hvad, hvad, hvad siger det du? Er, siger, det er... Det er langt ud at begynde der, måske, at spekule i trænerføringer nu og sådan noget. Øh, han har rigtig lang snor. Øh, og øh, ja, altså, man kan sige, at jeg synes egentlig også over hele perioden ham. Peter Søren, som AGF-træner, det har været en, en ubetinget succes nærmest hele vejen igennem. På, måske i til lige fra, fra foråret sidste, sidste sæson, så øh, ser jeg ikke nogen grund til at begynde at spekulere af det. Og det tror jeg absolut heller ikke, at agf ledet sådan, de gør. Så øh, går vi videre til næste spørgsmål, som... Øh Det kan vi svare sådan relativt hurtigt på. Det er Frederik Kirsen, der spørger om AGF er interesseret i Per Krøldrup, som spillede med reserverne i, i, i går mandag. Det kan vi ret hurtigt sige, det er han ikke. Ej. Eller han er ikke interessant for AGF. Det fik vi også afdækket i, i, i sidste program, i sidste uge, hvor, hvor den gode Søren Højlund Carlsen, han havde været ude at snakke med Brian Sten om, om Per Krøldrup. Og det er simpelthen fordi, at Per Krøldrup, øh, han kender Martin Jørgensen at øh, han fik lov til at træne med i AGF og holder formen ved lige der. Ja, man kan også AGF heller ikke have brug for, for altså, P. Goldup, synes jeg heller ikke. Altså, så, så nej, den, er, det, den, er, den er afkræfter med det samme. Det bliver vi også nogenlunde egentlig om i studiet ja. i sidste uge, ja. Nå, så øh, hopper vi til et spørgsmål fra Torben Nordenhof. Er Kasper Slot væk inden den 2. september, og er der eventuelt andre, der kunne være på vej væk? Hvis vi nu lige dropper den der Kasper Slot, fordi det har vi snakket om de sidste to programmer, vi skal faktisk også snakke om Kasper Slot i det her program, Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at hoppe videre til, øh, til spørgsmålet om, om der er andre i truppen, der kunne være på vej væk. Det er længe siden, vi har, vi har vendt den. Øh, Jamen, det kunne da jo sådan set godt, kunne man forestille sig. Øh, det har været nævnt før, og også i medierne. Øh, Adam Eggersley, kunne man godt forestille sig, er lidt utilbrist med at sidde, øh, sidde på bænken. Han spillede for reserverne i går og scorede faktisk et mål. Ja, øh, når man sådan lige ser at Et øh, tv-billede af gf af så sidder han tit i, i baggrunden og surmuler lidt, og, og han er selvfølgelig ikke tilfreds med at sidde på bænken. Øh, det er en rutineret herre efterhånden, og en rigtig dygtig fodboldspiller, som er blevet overhældet indenom af, af Mikkel Kirkeskov på, på Venstrebakken. Men nu, jeg... nu nævner du selv Mikkel Altså Kunne man ikke også godt forestille sig, at der var større sandsynlighed for, at Mikkel Kirkeskov ryger? Nej. Det, jo, altså han er da selvfølgelig også et, et, et oplagt... Øh, hvad hedder det trend for for mange klubber? Det er der helt sikkert. Men, men jeg tror ikke, at han ryger i det her vindue. Det tror jeg simpelthen ikke på. Mm. Øh, det tror jeg er for tidligt endnu, og, og han er ikke bevist nok. Og AGF er i en position, hvor de godt kan tillade sig at sige nej til, til tilbud. Jeg ved godt, at hans kontrakt snart udløber, og han øh, sikkert godt snart må begynde at snakke med andre klubber. Men, øh, men, øh, men nej, jeg tror ikke, at han ryger i det her vindue. Der tror jeg, at det er mere sandsynligt, at, at der måske til, til ryger videre til en anden klub. Ja, det vil jeg også sige, altså, nu også, altså han må jo også sidde i en situation, hvor han helst vil væk fra for Kirkeskov, ikke. i og med at han har jo spillet fast i AGF, hvor siden han har været her, ikke? Og, og sidder på, altså, fuldstændig på bænken nu. Øh, så jeg vil da også, hvis jeg skal spille mine penge på, der, hvis jeg skulle ud nu for AGF, så skulle det også være, hvad der øh, Han kan ikke være helt så præst med situationen, det tror jeg ikke. Så øh, har vi et spørgsmål omkring Dominik Uduro. Der, det er Nikolaj Primdal, der spørger, hvad er udsigten til at se Domenico Duro på holdet, altså første holdet Bare på bænken er der jo både Eggersli, Sorin og Putros til bakpladserne. Der kan vi jo så lige hurtigt sige, at Domenico Duro han nok ikke er hentet til klubben for at spille bak. Altså de gange, han har fået, fået indhop for første holdet der har han spillet kant, og det gør han oftest på... Øh, på reserveholdet også, hvor han jo mest slår sine folder. Hvad, hvad, ja, hvad tror du, Jens? Jamen, altså, jeg ja, er ja, klart, altså, det er, det er en kant der, det er en konkurrent til Stefan Petersen, hvis, øh, hvis han skal have noget spilletid. Øh, altså, man, hører jo, man hørte jo i, øh, i optakten til sæsonen, at, han, øh, at de var glade for ham ude med, altså, både Brian Sten og Peter Søren, der snakkede om, at han havde forbedret sig rigtig meget. Øh, og han har ung fyr inde i en udvikling, så øh, jeg tror, jeg håber også rigtig meget på, at han får noget spilletid også, så, øh, Så er der allerede konkurrence til, til Stefan Petersen ude på kanten. Ja, han har vel ret beset, Jonas, haft nogle, nogle, nogle fornuftige indhop i, i, i de kampe, han nu har spillet? Helt sikkert. Det er ikke, det er ikke så meget, man har set til ham øh, i det indhop, men fejl og, og så videre, det har han ikke lavet meget af. Øh, så det, det er meget spændende, hvad der skal ske med, med Uduo, og, og, øh, altså Nu har vi her i programmet også været, jeg har i hvert fald været en del efter Stefan Petersen. Øh, humørspilleren. Meget humørspilleren. Og jeg hørte også i... i, i jamen, altså, tv kommentatoren roser ham også altid for at være en, en af ligands bedste kandspillere, når det spiller for ham. Men altså, hvis det er én kamp på en sæson, så er det jo ikke, ikke rigtigt nok, øh, synes jeg i hvert fald. Så, øh, så en Domenico Doro kunne være Rigtig sjovt og sjov at se fra start i en eller anden kamp. Der, der er vel også et formål med, at Domenico Duro, han stadigvæk er i AGF-truppen. Altså ellers så kunne man jo der, han er jo på leje, ikke? og ellers kunne man jo bare have sendt ham hjem til Manchester City. Han, han, må, altså, han, er jo, han har jo uden tvivl noget kvalitet at byde ind med, fordi altså, der, altså, der er jo folk som AGF's egne spillere, som øh, Oliver og så videre som mm. Som også er stor til der ikke er i truppen, så det er fordi, man mener, at han kan bidrage med noget på Superliga-holdet. Lige en lille ting til Dominic Odoro. Hvis man er så moderne og har en Instagram-profil, så siger jeg næsten, man skal tage og følge Odoro på Instagram. Der er en masse fantastiske billeder, der bliver lagt over ham, og han smiler rigtig meget, og han er sød fyr. Han er garanteret en glad mand. Han hænger vist meget ud sammen med ikke Betty har jeg hørt. Ja, jeg tror, de hygger sig rigtig godt. Ude på lange langenæs eller sådan et eller andet. Ja, lige præcis. Nå, så er der det sidste spørgsmål, det skal jeg nok lige selv svare på. Det er Rolf Thyssen der spørger, hvorfor iTunes-butikken, og her snakker vi altså iTunes' podcast-butik, hvor vores program tidligere udkom på, ikke er opdateret siden uge 20. Det er relativt nemt at svare på. Det er fordi, at dengang vi var på itunes der øh, sendte vi fra noget, der hed Mediehus Aarhus, som øh, desværre er lukket. Og nu øh, sender vi på Aarhus Studenter Radio, og, øh, og det er også her, vi optager vores øh, podcasts. Så øh, hele teknikken er ændret en del, og vi arbejder selvfølgelig på en løsning, så vi kan komme tilbage på iTunes, og, øh, fordi det hele, det gør det, det gør det en del nemmere at downloade de her podcasts, fordi iTunes gør det af sig selv. Øh, men øh, det korte af det lange er, det er teknikken, der driller, og øh, vi arbejder på en løsning og håber, at... Øh, Det hele, det kommer i orden på et tidspunkt. Nå. FC København. To mål i første halvleg. Det var, hvad det blev til... Hvad, øh, Jonas, hvad vil du fremhæve fra, øh, fra den her FC København kamp? Øh, jamen, jeg vil godt fremhæve AGF. Øh, ja, det må der vel være en grund til. Jamen, stort, stort set alt øh, på AGFs øh, mandskab. Øh, det virkede som et, et, øh, et, et, en trup af spillere, der virkelig havde, havde arbejdet på, på, på, på defensiv og den defensive organisation i løbet af ugen efter Esbjerg-kampen. Og øh, De havde også lidt at revangtere, kan man sige. Det må man sige, og, og altså, nu, øh, nu kan man, nu er Esbjerg er rigtig, rigtig godt kørende i øjeblikket. Nu tabte de godt nok i går til Randers, øh, og de er rigtig, rigtig godt kørende, så, så lad, lad os glemme lidt den kamp, og det, det er helt sikkert også det, trænerteamet har, har fortalt spillerne inden FCK-kampen. Og, øh, og det havde de til sydenlædende, fordi det var et helt forvandlet øh, manskab der der stillede op der. Øh, uden Martin Jørgensen, godt nok, men øh, med en hjælpende bog. i øh, jamen, altså, Det er noget af det bedste, han har spillet i AGF er overhovedet. Ja. Øh, det var øh, også hans gamle hjemmebane. Han kender jo græsset i parken. Selvom, selvom, de, selvom de ofte skifter græs, fordi der er koncerter hele tiden. Ja, lige præcis. Men, øh, men det, var, øh, det var en helt stykke præstation. Og øh, jeg må sige, da, da Kasper Slot, ja faktisk AGF foran, der var det jo jamen, fantastisk. Jeg, jeg kan ikke huske, hvornår AGF sidst har været foran i parken. Øh, de par gange de har fået uregjort i 1, 1 der har det været hvor øh, AGF har udlignet til sidst så, øh, så at være foran i parken det var, det var en rigtig fed følelse og, og noget som øh, fansene godt kunne lide derovre at høre på tribunen øh, så får øh, Nicolai Jørgensen ja, foræret et mål kan vi vist godt sige af Steffen Rasmussen det må man og, sige det øh, snakker øh, vi mere om lige om lidt ja. og øh, ja så tænker man nu, nu napper FCK den sgu nok, men, øh, men der er altså ikke den kvalitet i, i FCK-mandskabet, som, øh, som vi tidligere har set, og, Nej, og men det, spiller og, godt. Og det leder mig nemlig til mit, til mit næste spørgsmål, Jens. At, øh, altså Det, at kampen ender 1-1, og begge mål bliver scoret i første halvleg er det et udtryk for, at EGF øh, fungerer godt defensivt, eller at FC København simpelthen ikke er, øh, har bidt nok øh, offensivt? Fordi AGF holder jo stand i hele anden halvlej. Jeg vil sige, at det er lidt en blanding af begge dele, fordi er ingen tvivl om FCK, de ser langt fra lige så skræmmende ud, som de gjorde med Cornelius i front. Men samtidig at sige, at jeg var enormt imponeret over HF og den måde, de ligesom håndterede kampen på. med Fordi jeg var også meget nervøs inden kampen efter den 5-1-nederlag, jeg skulle til parken med det uden Martin Jørgensen osv., men øh, jeg synes, de altså, spiller bedst i de stort stor del af kampen, og det der med, at de tør at spille den rundt og, og, i trekanderne, og, og stille og roligt kontrollerer det, selvom man er foran. ikke. Øh, så altså, jeg vil sige, at det, altså, det er jo en blanding af begge dele der er ingen tvivl om, at de, de ser halvskidt ud. ikke. Øh, men øh, jeg synes, det var lige ligesom meget GS for så jeg synes, de gjorde det rigtig godt, specielt den her kompakte midtbane, synes de gjorde det rigtig rigtig godt. Ja, det, selvfølgelig er det en blanding af de to ting, fordi øh, du kan have nok så god en, en defensiv øh, i, i Superligaen, Hvis, hvis FCK har det gear, som, som de har haft tidligere, både under Ståle og, og med ja, Cornelius senest, øh, der, øh, så kan det altså godt blive svært. Øh, hvis hvis AGF-holdet fra i søndags møder Manchester City eller et eller andet, så kan de jo heller ikke stå imod Så, det, så det, selvfølgelig er det en blanding af de to ting. FCK er ikke, hvad de har været. Nu vil jeg også passe på med at sammenligne FCK København og Manchester City. <laughs> ja, jo, jo, men det er bare Kon, for... At, konceptet er nok det samme. Det er bare for at sige, at AGF-defensiven AGF var, var rigtig solid i, i søndags. Men øh, det kommer selvfølgelig også an på, hvilket mandskab man møder. Og FCK er ikke, er ikke så, så skræmmende offensivt, øh, som de har været. Nej, jeg synes ikke, det, det var egentlig kun reelt sådan, de, sidste, som jeg sagde før, de sidste fem minutter i første halvleg, hvor vi så presset ud, og der vil jeg, var ligesom Jonas sige, at der, der var jeg også nervøs øh, for anden halvleje, der da de uden ude lige til sidst. Øh, men de kommer ud igen, og, og vi ser fremragende spil, så øh, ja, rigtig flot kamp hvis, hvis vi nu lige skal tage, øh, vi gemmer Kasper Slot, ham snakker vi om senere, vi, jeg har øh, snakket med ham tidligere i dag, øh, så kunne jeg godt tænke mig at øh, fremhæve, fremhæve to spillere, Søren Larsen, som er blevet foretrukket i angrebet, i stedet for øh, Jesper Lange. Hvorfor? Ja, det, det, den havde jeg også svært ved at forstå, vil at sige. Den forstod jeg heller ikke helt, at han skulle, han skulle starte den, øh, Men øh, altså, han, han, gør det jo, han gør det jo godt. Altså, jeg sige, måske grund til, at han har været med, det kan måske være de her, nogle af de her dødebolde osv., hvor, øh, hvor de har nogle store fyre i FCK i, i, i Melberg osv. Så, så, øh, så kan jeg måske have været der, derfor. Altså, jeg vil sige, øh, så er han jo altid god at spille den op på, når man bliver presset, men det gjorde jeg i ikke, ikke rigtigt. Altså, de spillede jo jo fint rundt. Øh, Så på den måde kunne man egentlig måske have hvor langt i stedet fra. Ja, altså før kampen, der havde jeg en lille, en, en lille konference, om man så må sige, med, med før førnævnte Søren Højlund Carlsen på Twitter, hvor jeg skrev, at, at uh, ideen i at bruge Søren Larsen i sådan en kamp, han er høj, han er hovedstødstærk, og uh, FCK's forsvar er relativt nyt, ikke? De, de har hentet en ny spillere ind, og uh, det er lidt, uh, lidt usammenhængende indtil videre. Mm -hmm så kunne jeg godt se ideen i sådan en, en høj, øh, stærk spiller som Søren Larsen. Men det kræver så også, at du bruger ham rigtigt og spiller med indlæg, mm. hvilket AGF igen viser. Det gør de ikke. Nej, ja, det har de ikke rigtig gjort på noget tidspunkt, Nej. synes jeg ikke. Og hvad skal man så med en mand som Søren Larsen mod ja. FC København? Men altså, det må også være en vurdering fra, fra trænernes side om, at vi, altså, hvis de stiller med en, en angriber, og så må de simpelthen vælge at stille med den bedste angriber, som de eller den angriber, de mener, der, der er bedst, øh, både i form og... Men tror vi det er Søren okay. Larsen? Jamen så det må det have været. Peter Søren siger gang på gang, at han stiller med de bedste. Det er ligegyldig alder og ligegyldig skadeshistorik og så videre. Så, videre. så han må jo have valgt at, at sige, at, at det er Søren Larsen, der er bedst i dag. Og øh, selvfølgelig kan det også, også godt spille ind, hvilken taktik man, man vælger at stille op med. Men det var jo ikke fordi, at vi så at taktikken var lavet om, og at man spillede mere på Søren Larsen. Så, så jeg synes faktisk, hvis det er det, det, der er tilfældet, at det var på grund af en, en taktisk disposition, så synes jeg faktisk, det var forfejlet, fordi øh, Søren Larsen havde ikke rigtig noget at arbejde med. Det var ikke ham, der ligesom foldede sig ud øh, på banen og, og gjorde Nej, han er jo det, han er jo ret beset, når han er på banen, så er han jo måske Danmarks dårligste midtbanespiller. Præcis. Altså, det er sådan, så, så, han spiller fodbold, ja, når han altså, ikke bliver brugt altså, rigtigt. Der er nogle gange, han, han får bolden op og, og skildrer sig fint af med den, ligger den fint af, og, og det, det er godt nok, men, men der bliver jo ikke spillet med indlæg og ikke fra ikke mange dødbolde, som øh, Søren Larsen kommer først på, så, så på den måde er det lidt underligt, kan man sige, men øh, så, så får han lov til at tage et frispark lige pludselig. Øh, hvilket han aldrig har gjort, tror jeg <laughs> men, det, men det gjorde han jo så jo et meget godt Det gjorde han godt, øh, Jacob kan var lige at lave en Steffen Rasmussen, så, så det havde jo været sjovt øh, Den anden spiller jeg godt kunne tænke mig at snakke lidt om, det er øh, Alexander Jul Andersen Han spillede et og med med en fremragende kamp, undskyld udtrykket Jamen det er jo fremragende at han har en, en en i ud som er højvenne som gør det helt fantastisk og altså fremragende indkøb altså, altså, det, det lugter jo nu ja. siger du det selv ikke, det lugter jo af at det her det kan være det bedste køb AGF har gjort i ja. 10 år. Ja, jeg synes det ser ekstremt lona ud. Altså, de ting han laver derude på, eller, derude på, på sidelinjen og oplægget af scoring deranden det er jo også særdeles fremragende, så jeg er helt overkørt at over det må jeg sige. Ja, det var nemlig blandt andet til Kasper Slotts føringsmål ja, til FF's efter 17 minutter, ikke, hvor Alexander Juhl, han løber nærmest helt ned til baglinjen, og så spiller bolden tilbage til Kasper Slot, der står en, en meter inde i... Jeg tror, ønsker, han, han, han, jeg tror han laver en tonel derude, ikke? Så ja, helt fantastisk. Hvad siger Æm, du, jeg, Jonas? Helt enig. Det er i hvert fald hans bedste kamp i, i AGF indtil videre, og... Øh, Altså også hans defensive styrker, han, han går i bejen og fjerner folk. Øh, det, er jo, det er jo virkelig ja. rart at se, han er meget, meget aggressiv. Og det er jo ikke, fordi øh, han sådan er en kæmpe stor spiller. Altså. Nej, altså, han, bruger, jeg han tror, er en højfyr, men... Øh... Han lugter lidt af at være en, en fornuftig fodboldspiller, ja, Han bruger sin hjerne, i stedet for sine muskler. Rigtig godt, øh, rigtig godt indkøb indtil videre i hvert fald, og det, det bliver spændende at følge ham. Ja, er dejligt at se ham gå med i det offensiv. <coughs> det er jo ikke sådan... Han måske har haft eller har haft mange defensive plægter i, i nogle af de gamle, man har spillet fra starten af, så er fantastisk, at han også gå med, og, og det har han jo også fremålet til, så det er også perfekt. Nå, nu skal vi lige øh, vende det her drop, som Steffen Rasmussen jo desværre, øh, desværre øh, hjælper efter København med. Om, om, øh, om selve situationen, der siger han selv øh, Steffen Rasmussen til tipsbladet, Mikkel Kirkesgaard får lige tågen på, og så bliver jeg i tvivl om, om jeg må samle den op, så skal jeg hurtigt korrigere og få indersiden på. Men det når jeg ikke at gøre, så ruller den mellem mine ben, og ja, det er jo et drop. Jeg kan ikke sige mig ud af det, det ser jo vanvittigt dumt ud. Og som om jeg ikke får fat i grisen, der løber mellem mine ben. Det er en dejlig, dysk, dejlig jysk måde at udtrykke sig på, men, men altså, hvad, hvad sker der, øh, som du ser det, Jonas? Ja, hvad sker der? Øh, nu har jeg aldrig selv prøvet at være målmand, men øh, det går selvfølgelig meget, meget hurtigt, men der sker jo bare det, at han i et splitsekund, opfatter det som om, at det er en, det er en tilbagelægning, og så, øh, så vælger han ikke at samle den op, og det er jo selvfølgelig øh, en helt forkert beslutning. og øh, Ja, det, det, så lidt, det så lidt skidt ud. Øh, hvis man skal lave et drop, så er det ikke sådan et drop, man skal lave. Nej, øh, for det, han forærer, for, ender jo faktisk med at få bolden til, ja. til Nikolaj Jørgensen fra FC ja, København, der så, der så faktisk selv ser ud som om, han tænker, om den er tabt, og så ser han lige bolden trille forbi Steffen Rasmussen, ja, ja. Og så løber han hen og tager den, og, og triller den stille og roligt i mål. Ja, står med stor grin på det, hvad efter det bliver der Men altså han, jeg vil, altså jeg siger, du siger det godt, går, går så hurtigt ikke. Og det er, øh, ja det er jo til kundt. Det er et splitterkundt. Det er en sekund. Ja, handler. og hvis han nogen lige ofte derop i hovedet, at øh, hovedet er nørre og der kirkesko, så øh, ja, så reagerer han bare, øh, ja, som man gør ikke. Og det ser, det ser virkelig, virkelig middel dumt ud og alduet. Men altså, øh, ja, jeg vil sige, han, øh, han, jeg synes han gør det så. Kommer, hvis det skal siges også, altså ladte igen bagefter, efter ikke og øh, Og levere lever en rigtig en god kamp, på trods af sådan et, et kæmpe drop, vi ikke lever, altså det viser også klasse, synes jeg. Men hvis vi nu, hvis vi nu rent hypotetisk siger, at det her drop ikke var sket, havde AGF så vundet den kamp, eller havde FC København fundet en anden måde at score på? Det er selvfølgelig svært at svare på, men, men rent hypotetisk set? Nå, jeg tror, at AGF havde vundet. Og det er også derfor, som vi snakkede om før, at, at droppet irriterede mig måske ikke så meget i situationen. Jo, det også selvfølgelig helt forfærdeligt at, at se, altså, hvordan det kan ske. Øhm, men jeg tænkte, okay, nu scorer FCK inden pausen, og så, øh, så skal de nok øh, sætte AGF til væk i 2. Det skete ikke. Så efter kampen er, er man endnu mere øh, irriteret over, det, at der kommer sådan et, et, et drop her, fordi AGF kunne, kunne sagtens have taget de tre point. Altså, de var nærmest bedre i anden halvleg, end de var i første halvleg. Øh, FCK har da nogle muligheder, men altså, AGF har de største. Nikola Jørgensen sagde efter kampen, at der AGF havde en mulighed, og det scorede de på. Ja, det er jo fuldstændig Æh, vanvittigt at det, sige. Det er den dummeste ja. udtalelse, jeg har hørt i Superligaen i meget, meget lang tid. Og det er lidt ærligt, at der ikke er nogen, der har fortalt ham det. Men øh, ja, jeg ved ikke, hvad for en kamp han har set. Ellers så må han bare følge lidt med på Twitter, fordi der er det der i hvert fald blevet råbt et par gange, kan man sige, ja. hvis man nu kan råbe på skrift. Øh. Men, men jeg ved ikke, om vi skal blive lidt ved Steffen Rasmussen. Jamen det kan fordi, vi øh, nu, nu har han kostet to mål i, i to kampe i træk der var den, i, den første i Esbjerg hvor han hvor han øh, pumper bolden lige ud, ud i hovedet på øh, på foranbyeren var det vist. Mm. Øhm, og så den her i pakken og det er jo så er der mange der begynder at skrive på jam skal Osa have chancen og så videre skal han nej, ikke det nej det skal han Ej, ikke nej, nej, nej. i min lov, så er han en dygtig målmand ja men Stefan Rasmussen er altså han er anfører for AGF for indbegrebet af AGF for er en af Danmarks bedste en af bedste målmænd. Øh, stadig så, så jeg kan ikke se Hvorfor man skulle begynde at bygge ud på, på den position. Man kan også sige at Steffen Rasmussen han har måske øh udtrykke vores røv flere gange end han har kostet den. Jamen lige præcis det, ja, det er det du også ud at sige. Ja, jeg tror altså det er nej, han skal ikke øh, han har simpelthen siddet der så mange år Af en kulturbærende klubmand og øh, som jeg anfører så øh. men klubmænd bliver også gamle. Se på Martin Jørgensen. Ja, det rimer. Øh, men nej, de skal ikke øh, gå hen og lave øh, lave på den der. Det ja, er synes jeg. Ja, Rasmus bliver kun bedre og bedre. Har i hvert fald blevet bedre og bedre de seneste år, og har mange år i sig nu, Så ja, altså, man kan da kun håbe at han, han bliver stående i AGF i mange år, og øh, bliver sådan et, et fast holdepunkt, man har i, i defensiven. Øh, et målmandsdrop kan man jo ikke se sig fri på overhovedet. Radetski lavede øh, ja, nærmest to i fredags, ikke? FC Københavns øh, øh, teenager-målmand var tæt på at lave det samme, ikke? Jonas Løsel lavede et i, i fredags også. Og, altså, det sker. Øh, det handler selvfølgelig om at minimere det, og jeg synes ikke, at Rasmussen laver så mange, som man har gjort tidligere. Nu øh, skal vi vende en, øh, en spiller som øh, spillede sit mus, måske bedste kamp indtil videre for øh, AGF. Kasper Slot. Han øh, scorede jo til 1-0 for øh, AGF. Og øh, inden vi lige selv begynder at snakke om ham, så vil jeg lige spille et, øh, et øh, lille interview jeg lavede med ham her i, øh, i eftermiddag. Om, øh, det skal ikke, øh, kan vi ikke lige så godt sige det sammen. Det handler ikke om hvilke klubber han er på vej til og hvilke klubber der kunne være interessant, fordi det her det snakker alle andre om, og det har vi også snakket om flere gange. Men det handler lidt om, hvordan han øh, oplever det at spille fodbold lige i øjeblikket, og øh, hvordan det er at være i FC København. På forhånd så vil jeg lige øh, undskylde den måske lidt øh, knidrede kvalitet, det er optaget hjemme i min stue med en mobiltelefon. Kasper, i søndags der spillede du set udefra måske en af dine allerbedste kampe for AGF. Kan du lige prøve at sætte nogle ord på, hvordan du selv oplevede kampen mod FC København? Øh, jamen jeg var da godt tilfreds, jeg synes det gik godt øh, for mig og for holdet, vi spillede nok også. Det var vores bedste kamp i, i noget tid, var det var sådan, så vidt lige kan huske. Så, så det var selvfølgelig rart at det, det fungerede ganske godt. Og jeg var selvfølgelig lidt ærgerlig over, at vi ikke kunne få en sejr. Men øh, spillet var positivt, så det var der, jeg muligt med Ja, for som du selv siger, så end kampen jo 1-1. Øh, hvilken, hvilken følelse eller fornemmelse stod du med, da, da dommeren fløjtede af? Var du lettet tilfreds eller noget helt tredje? Nej, jeg var en lille smule skuffet for, vi ikke var Selvom man kan sige, de havde selvfølgelig deres chancer, men det betyder vi, uh, vi havde også vores, og vi var et tidspunkt også en dag, hvor man skulle vinde, men i banen var ikke det helt på den, så derfor var det lidt årløb Hvordan, øh, altså 1-1 mod efter København er jo på papiret et øh, yderst godkendt resultat. Øh, hvordan er stemningen i truppen, når, når, når AGF lige har spillet sådan en kamp og, og tager et øh, uregjort resultat med hjem fra, øh, fra parken? Jo, ja, den er fin. Altså, generelt synes jeg egentlig altid, at vi har en, en, en, fin, øh, en fin humør og har det godt i truppen. Det har vi også. Selvom at, der er perioder, hvor det ikke kører for så har vi stadig haft det godt sammen. Det synes jeg også en del, tror jeg, at man har det godt stadig, selvom resultatet nok meget for imod. Hvis man først begynder at øjke det godt uh, intern holdet, så bliver det været så lige hellere for, for resultatet. Så, så det har vi det godt. Det lyder godt. Som du selv nævner, så er der jo nogle udsving engang imellem. Her i den seneste periode, der har både resultater og også nogle gange spil på banen været noget svingende. Men hvor du har været en af de mest konstante, og i hvert fald har du har scoret nogle mål, kan man sige. Hvad gør du sådan personligt for, for at holde dit niveau op? om at, øh, at du øh, på et eller andet tidspunkt skifter AGF ud med en, med en anden klub det, det skal vi ikke snakke om nu for det har vi snakket om i vores radioprogram en del men, men hvordan påvirker al den her virak omkring dig og øh, et eventuelt skift i dit spil på banen På fredag, der skal, I, der skal AGF spille mod, mod Sønderjyske Hvordan forventer du at den kamp kommer til at gå? at de uh, vinder den kamp tak, for, uh, tak fordi du havde tid til lige at, uh, at være med i et uh, interview her Det var Ja, jeg beklager uh, den dårlige lydkvalitet, jeg håber ikke I har hovedtelefoner på ligesom os, fordi det gør altså ondt i ørerne Men uh, Jonas, hvad, hvad hæfter du der ved uh, af de her ting, som Kasper Slot han siger i det her interview? Jamen, for at vende tilbage til noget af det vi lige snakkede om tidligere uh, med stemningen i trum, så hæfter jeg mig ved at ved at Kasper Slot siger, at, at stemningen generelt er god, og der er godt humør på, og, og det, øh, ja, selvfølgelig skal han sige det, ja, det, øh, det ved tid. jeg godt, du vil spørge om nu, men, øh, men jeg hæfter mig da ved, at, at det ikke øh, sådan 100% var dig, der lagde op til, at, at han skulle svare, at det var generelt god stemning, så, så jeg synes da, det er da positivt at høre, at der er god stemning, øh, og det kan da godt være i truppen, uh, selvom man måske ikke uh, altid uh, er helt enig med, hvad træneren synes, man, man skal gøre. Uh, mm. uh, men, uh, men det hæfter man med det særligt. Hvad med dig, Jens? Ja, men det vil jeg sige, det er også i klart, den hæfter mest ved. Altså, når spørgsmålet går på, hvordan truppen er efter uh, det hedder FCK-kampen, og den er, når man får fået point i parken den er selvfølgelig god, men han så begynder at snakke om, at, at, hvad det hedder, at truppen, altså, truppen generelt, er der en god stemning i den, og at, uh, og at uh, det er vigtigt, at vi har det godt sammen, og alt det der. Det, uh, Det, det, det synes jeg, det er vidne om, at der må være noget at snakke, ikke? og det synes jeg også, at øh, når man kommer fra et 25 øh, meter nederlag og, og så er tæt har gjort i pakken, så bliver det også om, at, øh, at stemningen i truppen er god, ikke? Jonas, du har hånden oppe. Ja, men jeg hæfter, det var bare for, jeg hæfter mig også lige, lige lidt ved, at, at han siger, at, at de faktisk var skuffede efter kampen. Ja, det var Æh, faktisk lige det, jeg skulle til at sige. Fordi... Øh, Altså normalt der har man måske haft armene endnu mere op, øh, hævet over hovedet når, når man har fået et enkelt point med, med hjemme på parken, men, men efter kampen i søndags, der var det jo AGF, efter skulle have bundet. Øh, ikke, ikke kun set fra Aarhus. Øh, så jeg synes da det er positivt, at spillerne var skudt for efter kampen. De kunne godt selv øh, se, at, at der lå altså tre point og ventede her, øh, og, og at holdet indeholder altså øh, mere end 1-1 mod FDK på, på så dårlig en dag for dem. Øh, og i så dårlig en periode øh, for WTK, så, så det synes jeg er, er fint Det lyder allesammen godt Vi håber I, uh, I nød det her uh, Lille interview vi lavede med, med Kasper Slot i, uh, I eftermiddag Det er altså uh, meget meget frisk Nå, og inden vi skal snakke om AGF's kamp mod Sønderjyske på fredag, så uh, tager vi lige en omgang uh, korte nyheder. Der er simpelthen så mange ting, der sker omkring AGF lige i øjeblikket. Blandt andet så uh, vandt reserveholdet 2-0 over Viborg i går mandag. Det er et godt opspil fra Dominico Duo, som vi snakkede om tidligere, og uh, Frans Putros endte med et indlæg fra, uh, fra den gode Putros, som uh, selveste Jesper Lange Han kom uh, først til og hættede i mål til 1-0, og så i den 89. 20. minut kunne Adam Eggersley så øge føringen til 2-0. Adam Eggersley, som vi også snakkede om tidligere i programmet. Hvad, øh, hvad synes I om, øh, om, de, om det cifre og målskuerne? Jesper Lange næv nævner jo blandt andet som målskuer, ikke? Ja, det er jo altid øh, det er jo dejligt, når vores angriber scorer. Øh, det er jo det for reserveholdet, men øh, ja, altså dejligt resultat, og med den trup, de havde til den kamp, så skulle de måske også vinde den kamp. der også Altså, der var nogle, nogle erfarne Superliga-kræfter med, og, og, og det, var, øh, det, skulle, øh, det skulle gerne være en sejr. Øh, Positivt lange, øh, lange skorer og lidt opræstnings-æggerslige, det var også øh, super. Så kan det være, han ikke er så pissur i omgledningsrummet mere. AGF, de, de stillede op med Emil Aarhusager, Frans Putros, Arthur Sorin, Per Krøldrup, som vi nævnte tidligere, øh, Adam Eggersli, Dominik Duo, Jens Jønsson, Oliver Sigo Jonsson, som blev skiftet ud med Nikolaj Vildsbøl i det 51. 20. minut. Ida Fikbede fik spilletid, David Skjert Latse fik spilletid, Jesper Lange fik spilletid, og de blev begge to skiftet ud for henholdsvis Michael Sarko og øh, Oscar Scott-Karl. David Skjert Latze spiller på reserveholdet. Han var slet ikke med i truppen mod FC København. Hvad, hvad sker der der, Jonas? Ja, det, det ved jeg simpelthen ikke. Øhm, Nej, men det er jo faktisk, der var faktisk øh, en, der havde stillet spørgsmålet på Twitter, og det glemte vi helt, nævne nemlig Twitter-runden. Ja, altså, altså den eneste forklaring, jeg lige kom på, det er, at, fordi øh, officielt er han jo ikke skadet. Nej, præcis. Øh, han var ude at øh, spille bold med Georgien, så vidt jeg lige ved, i, i midtugen, så altså, den eneste forklaring er, at han har haft en lang hjemrejse, og Og jeg er træt, simpelthen, og Jetlag. ikke kunne ud ja, i ja, det optimale i parken, så, så det er den eneste plan, lige om på, og, og det er nok også, det har nok også noget med det at gøre. Jeg tror ikke lige pludselig, at han er kommet i bad standing eller, eller noget i den stil. Nej, det kan jeg ikke tro. Altså, det må være den der 21 kamp fra Georgien, der er i Midtun, der har gjort det, hvor han jo desuden skruede et fremovende mål. Mm. Øh, men øh, ja, det må, være, det må være derfor. Jeg kunne ikke se, hvorfor man skulle øh, helt ud af truppen i pludselig. Det ville meget rundt men for lige at vende altså, eller blive Jesper Lange, som får scoret, Gerne. det er jo rart, øh, må man sige, at, at vi har en angriber, der scorer, fordi øh, for lige at putte lidt salt i såret på det, på det fine spil fra i søndag, så har vi altså spillet fem kampe nu, ikke og vi har ikke haft en angriber, der har scoret et mål. Nej, det er jo også Slotter og Samar, der står det har, for målen. Ikke? Det har været midtbanespillere. Øh, nu er jeg godt klar over, at, at vi stort set i alle kampe har stillet med kun en enkelt angriber, reelle angriber, så, så det halverer selvfølgelig også mulighederne for at få mål for angriberne, men men, og at man spiller lidt mere på, at det er midtbanespillerne der skal være offensiv og få scoret mål. Øhm, men, men det synes jeg, der er en lille smule bekymrende, at, at man ikke har den her målscore, som man, man tidligere har haft i en, en gravlund for eksempel. Øhm, så, så det er ret at lange for at score, og lad os håbe, at han kan, han kan lave en på også. En anden spiller, der også har scoret mål for AGF, dog ikke så mange som, som diverse angribs, eller angriber, det er Anders Kure. Han spillede sin øh, kamp nummer 200 for AGF i søndags mod FC København. Og Jonas, du har nævnt i hvert hvad øh, hvor vigtig er Anders Kure blevet for AGF? Jamen, han er jo lige pludselig blevet meget, meget vigtig, kan vi se. Øh, vi skal ikke mange kampe tilbage sådan set, for jeg ikke øh, havde troet på, at han blev fastmand. Det er han blevet i den her sæson. Øh, så han er gået fra at være fansens favorit til også at være Peter Sørensens favorit øh, på banen. Så øh, Anders Kure er en rigtig vigtig person i AGF lige i øjeblikket. Hvad, hvad synes du, Jens? Ja, men jeg synes også, det er jo, som du siger, helt genon, at nogen af den fanfavorit for, for fuld spiltid også bliver træderens favorit. Øh, ja, til lykke til med 200 kampe, det er, det, er, det er stort, og det er, det er dejligt at have ham nede øh, i Forsvar. Jeg synes, han spiller, spiller fremragende og spiller fremragende i, i weekenden også. Øh, så ja, 200, 200 kampe, jeg gerne masser, masser af flere kampe til andre Kovar. Jeg kan godt tage 200 mere, kan medmindre han øh, bliver solgt til 2. bundesligaen, eller hvor han nu vil passe ind, det har jeg jo sagt før. Øh, vi kan jo lige nævne, at Anders Kure, han er jo altså også øh, en programfavorit. Vi har desværre ikke haft anledning til at snakke med ham endnu, det kan være, at vi skal lave om på det. Øh, på tirsdag, der øh, spiller AGF øh, pokalkamp mod BK Stjernen, og der er jo mange mennesker, der ligesom tænkt, BK Stjernen, hvem pokker er de? Det er altså et hold fra Svendborg, og derfor bliver kampen også spillet i Svendborg, og det er på tirsdag den 27. august, Og kampen den skal spilles på FC Svendborgs hjemmebane Høje Bøge Stadion. Det er jo et ganske flot stadion. De har godt nok ikke noget lysanlæg, så derfor bliver kampen allerede spillet kl. 17.45. Og det er lige smask præcis midt i, mens vi optager vores program. Så der kan vi desværre ikke nå at have, øh, have resultater med fra før ugen efter. Ja, live update. Vi kan selvfølgelig lave live update, ja. Det, det er et fremragende idé, <tryk> bortset fra hvis de scorer i den sidste halve time. Vi optager, vi, ah, vi sender jo kun i en time. Nåh. Øh, Jens, vi er vel ikke i tvivl om, at AGF de vinder den her kamp mod et øh, hold, der for mange er ret ukendt. Øh, ja, det er jeg ikke i tvivl om. Det, det skal det jo simpelthen, der ja. Jeg kan ikke engang huske, hvad er det 1, de spiller, eller, eller noget. Det, det, sku, det skal være en stensikker sejr også, selvom det er reserveholdet, vi stiller med, eller hvad det er. Så ja, det er en sejr og videre i pokalen. Men, men, men AGF og pokalkampe, <laughs> hvordan er det lige, det har gået de sidste mange år? Ja, det har gået... Det er dårligt, og det, og det har været ekstremt frustrerende i mange år, at man ikke er nået længere til, hvad hedder, kvartfinalen i nærmest ja, standardlænd, det kan huske, altså, det er jo det er jo, det er lang tid tid, der har været pokalsucces, men jeg tror, at vi er dog når lidt længere end, end Svendborg, det, det skulle vi gerne. Ja, du, du får også ikke til at sige, at, at det bliver en svær kamp, det her. Nå, men det, er, men det er jo derfor, jeg er her. Jeg skal ja, ja, gerne have ja, ja. lidt ud af ud hænge. Naturligvis, men øh, de niveauforskellen fra Serie 1 til Superligaen, <laughs> den er øh, kæmpe stor. Altså man kan Nogle gange siger overraskelser fra anden division, eller måske Danmark serien, eller noget af den stil, men det, der er altså langt op. Der er rigtig langt. Men, men sådan generelt, hvis vi skal tage pokalturneringen, for det første, det er vores pokal. Altså, det, AGF er det stadigvæk, trods alt, det hold, der har vundet øh, pokal, pokalen, øh, pokalturneringen flest gange. Tror I for en gang skyld, at øh, vi har en... Et år, hvor træneren vil øh, opprioritere, om man så må sige, øh, pokalturneringen. Fordi det har vi ikke haft i mange år. Yeah. Altså jeg ved ikke, jeg kan ikke svare på, om Peter Søren synes, den skal opprioritere. Nej, det er derfor, jeg spørger dig, om du tror. Ja, det, det, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, det bliver ligesom sidste år, hvor... Undgå, hvor man... undgå nedrykning og så ryge ud i... Yeah, fjerde runde eller pokal eller hvad hedder det, yeah. kvartfinale. Det kommer helt an på, hvordan AGF øh, ligger i, i Ligaen, til, når, det, når de øh, vigtige kampe begynder at komme her i efteråret. Men, øh, men nej, jeg tror ikke, det bliver sådan, at, at man sparer spillere i Superligaen for så at spille en, øh, en vigtig pokal. Det tror jeg ikke. Jeg tror nærmere, det bliver overvendt. Øh, og øh, når det er så sagt, så tror jeg, at, altså man selvfølgelig gør, hvad man kan for at komme videre, men... Men der tror jeg ikke, det er sådan, at den bliver prioritet højere. Det, det er der simpelthen for mange penge og prestige i Superligaen til, at, at det kan lade sig gøre. Ja, altså, man kommer ikke til at spare, spare spillet til pokalkampen. Jeg vil så gerne se den, den pokal blive opbrytet lidt, og, og, og se, vi kan nå noget længere i den. Det, det har været en skuffelse i mange år nu. Og jeg ja, har altså forestillet sig, at parken halvfyldt med GF-fans en Det ville være til en pokalfinale det ville være helt... Helt fantastisk, ikke? Så... Jamen, altså, ærligt talt, så har jeg det lidt også sådan, at øh, jamen, for en gang skyld, så vil jeg da hellere se AGF gå stensikker efter pokalen, og så øh, måske ende på en tiende plads, eller, en eller ikke en elfte plads, men en niende plads. En niende eller tiende plads, ikke? Og så gå efter den pokal. Det er vores ja. pokal, vi skal have den igen. Og hvis vi, hvis vi får den en gang mere, ikke, så, får vi to så har vi to stjerner eller sådan noget på trøjen. Er det ikke, må man yeah. ikke også få den efter pokalen eller sådan et eller andet? Og det, ved, det ved jeg sgu Ej, ikke. det ved jeg heller ikke. Det var bare <laughs> noget, jeg slyngede ud. Men det kunne være fedt. Jeg kunne virkelig godt tænke mig den pokal. Det ville, det ville være rigtig, rigtig fedt øh, og, og vinde titel igen. For øh, vi vinder jo ikke Superligaen. Nej, nej, det er jo det. Ja, og, og man kan sige, at måske er pokalen en lille smule billig til salg i øjeblikket, fordi der er så mange, der har travlt med netop Superligaen. Fordi enten så skal man undgå nedrykning, eller også skal man... Prøv at nå Europa, eller et eller andet. Så der er mange motiver men det Men det kan du jo også via pokalen. Lige præcis. Så, så og det er jo, det det der, jo det er være, der, hvor det er billigt, ikke? Det kunne være sjovt at, at prøve at gå efter det. Og det, det håber jeg, at man gør. Jamen, det, var, ja, det, kunne være, det kunne være helt vildt fedt at vinde den pokal, og også gå efter den, men det der, med, altså, man, det der med at, at sætte på pokalen, det er jo lidt svært, ikke? Er det er en kamp, og du kan jo ryge ud i højst minut på en tilvendighed, og så hvis du har satset alt på det, ikke, så, øh, og man så ligger sidste i Superligaen, så ser det lige pludselig rigtig, rigtig, rigtig skidt ud, ja. Rødder klokken 18.30. Før det her program, som vi optager nu, er sendt i radioen. Aarhus Studenter Radio 98,7 FM spiller AGF hjemme mod Sønderjyske. I den anledning har vi sendt nogle spørgsmål til Kim Mikkelsen, der er sportsjournalist på Jyske Vestkysten og blandt andet dækker Sønderjyske. Med de spørgsmål, som, øh, som vi har sendt ned til Kim Mikkelsen, dem... Øh, Dem tænker jeg lidt, at vi tager vores diskussion om kampen, der kommer på fredag ud fra. Det første spørgsmål, det er, hvordan vurderer du Sønderjyske klarer sig på fredag mod AGF? Og hvad skal der til for, at Sønderjyske, der ikke har haft den bedste sæsonstart, for point med hjem fra Aarhus? Hvor Kim Mikkelsen han så har svaret, Med de spillere, Sønderjyske har til rådighed i øjeblikket, har holdet ikke de store chancer for at vinde i Aarhus på fredag. Det eneste, der for alvor taler til Sønderjydernes fordel, er, at AGF virker som et skrøbeligt hold. I ser ikke stærke ud i modgang. Kollapset i Esbjerg er det tydeligste eksempel. AGF spillede en god første halvleg mod FC København, men også i denne kamp blev holdet rystet efter en fejl. Sønderjyskes stærkeste kort er Nikolaj Madsen. Han kan godt skabe problemer for AGF-forsvaret, og det er nok primært ham, AGF skal være opmærksom på. Hvad siger I til det her udtalelse, Jonas? Blandt andet siger han, skriver Kim Mikkelsen, jo, at, øh, at Sønderjyske nærmest øh, ikke har nogen chance for at vinde på fredag. Tror vi på det? Ej, alle har en chance for at vinde mod AGF øh, på A.G.F. hjemmebane. Sådan har det jo har det jo gerne været. Men jeg vil sige, at øh, jeg er ikke så øh, bange i gåseøjne for Sønderjyske, som jeg har været øh, tidligere. er jo notorisk kendt for at drille AGF. Lige præcis, og, og i hvert fald som minimum for ure gjort med fra, fra Aarhus. Når øh, så, Tommy Beckmann skriver til sidst. Ja, lige præcis. <laughs> øhm, men nej, jeg synes, øh, han har ret i det, han siger. Altså, der er, det er en noget decimeret trup, både på grund af skader og på grund af de salg, de har, de har lavet øh, i, i transfervinduet, så, så øh, altså, må, der må ligge sådan 75-25 på AGF. Øh, det mener jeg helt, helt oprigtigt. Det, det, er en, det er en kamp, som AGF øh, skal vinde, hvis, øh, hvis vi går ud fra, at AGF gerne vil slutte i den øverste halvdel. Hvis vi skal blive ja. til noget. Jeg synes selv, det, er en, det er en kamp, at AGF, I skal vinde på fredag, fordi altså, øhm, de går, altså Søndjyske, som du siger, har mange skader, har solgt mange, jeg tror, at det er både Bo Storm og Johan Absalonsen, og Jupp Sørensen, og alle de her folk, det er jo, de jo offensivspillere alle sammen derude, og øh, de kommer fra et 3 0 nederlag på hjemmebane til en oprykker. Øh, ja, men hvad kan man gøre mod Thomas Dahlgaard? Ja, det, ja, det er selvfølgelig rigtigt, han ser, han ser jo skarp ud, men det øh, Det skal altså være tre point på, på fredag. Jamen altså, udover de to københavnske bundklubber, så er, det jo, så er det jo Sønderjyske, der er aller dårligst kørende i Superligaen i år. Ja, hvis FC, Nord, hvis FC København og FC Nordsjælland, de havde, de havde ligget, som de lå sidste år, så, så ville Sønderjyske jo ligge på sidste pladsen. Præcis. Så er ja, jeg lige ude over Brøndby. Ja, lige ude over ja. Brøndby, men dem, dem regner jeg slet nej, ikke med. Nej, præcis. Så, så, så det, det er en kamp, som AGF godt kunne finde på og Og, øh, og give til Sønderjyske, så de kan forvente at stemme, men, øh, øh, men det sætter jeg altså ikke på. Jeg tror, øh, jeg tror simpelthen ikke, at Sønderjyske kan stille slagkraftigt hold nok til at, til at kunne vinde kampen i hvert fald. Men har han ikke også ret i, at øh, AGF, det, øh, nu skriver Kim Mikkelsen godt nok, at AGF virker som et skrøbeligt hold, der tør jeg godt sige, at AGF er et skrøbeligt hold. Altså, lidt modgang, og øh, Sønderjyske kommer foran på et øh, heldigt mål mm. for i Madsen. Hvad gør vi så? Kollapser vi så? Er der ikke en reel risiko for det også? Hvad siger du Jens? Ja, jo, altså selvfølgelig er det det. Øh, det er jo ikke fordi jeg er kendt for at komme stærkt tilbage i kampen, altså øh, et heldig mål fra Nikolaj Madsen kan jo kan jo godt betyde en 1-0 sejr til Sønderøske på, øh, på på på det vil jo være. Så typisk ikke når man, øh, når man ser hvilken når man kommer fra fra et kryds i parken og så øh, Og Sønderjysk lige har op til en oprykker øh, stort, så, øh, så vil det selvfølgelig være typisk AGF at smide point til, til sådan noget på hjemmebane. Øh, men altså, jeg tror simpelthen, at der er så meget kvalitet i vores trup i forhold til at selvom vi så skulle komme bagud, så, øh, så tror jeg godt, vi kan give os tilbage øh, igen. Det skal, det skal vi kunne. Nu har vi selv været inde på, øh, på det her med, at Sønderjyske de mangler mange offensiv spillere i øjeblikket en af dem er Lasse Vibe så derfor har jeg selvfølgelig spurgt Kim Mikkelsen om Sønderjyske de kan klare sig uden Lasse Vibe på fredag og hvorfor Hvorfor ikke øh, hvortil han svarer selvfølgelig mangler holdet Lasse Vibe men det er for tidligt at sige om holdet kan klare sig uden ham de nye offensivspillere spillere er jo skadet og, og har derfor ikke haft mulighed for at blive spillet ind på holdet Sønderjyske har dog gang på gang bevist at de kan sælge profilerne og alligevel komme over det det tror jeg også de gør denne gang Jeg mener dog især, at det er vigtigt, at Tommy Beckman kommer tilbage i god form. Ellers kan de få det svært. Hvad angår Bo Storm, har Sønderjyske tidligere bevist, at de kan hente spillere med uforløst potentiale og gøre dem til ligaprofiler. Eksempelvis Antipas og netop Lasse Vibe. Øh, Lasse Vibe, fantastisk fodboldspiller. Tæt på at skifte til AGF. Valgt Sverige i stedet for det store udland. Hvad, øh, hvad skal jeg Sønderjyske gøre uden Lasse Vibe på fredag? Skal, de skal netop spille med, med nogle af de andre. Ja, det kan jeg godt regne ud. Ja, undskyld. <laughs> Ej, men som, som man siger, så er jeg gode til at, at netop <coughs> også give nogle andre chancen og hente overskudslaget rundt omkring i Superligaen og så gøre dem til profiler igen. Og det er jo selvfølgelig det, de skal gøre. Og altså der er jo ikke så meget andet, de kan gøre, så det er jo vejen frem. Men men der er vel ikke nogen tvivl om, at de mangler en spiller som Lasse Vibe på fredag? Ja, ja, lige nu gør det, fordi de har så mange skader. Jeg synes faktisk, at med at alle dem, der sidder ude der, der spiller med stor kvalitet, så når alle er klart, synes jeg, at de har et, et ganske fint hold. Og jeg tror ikke, de kommer i i år, men... Hvad siger du, Jens? Ja. Hvis nu Sønderjysk, de havde haft øh, haft et øh, fuldt holdkort, kunne stille idealopstilling, ville de så have større chance for at slå AGF? Øh, ja, det er det tror jeg ikke klart, de vil have. Øh... Ja, som du siger, jeg synes egentlig Lars Trup ser, ser ikke så slemt ud igen, hvis altså hvis man øh, hvis man nu øh, man sige, forestiller sig, at de alle sammen var var skadesfrie. Øh, det er jo den samme gamle sang med med Sønje, det med de særlige profiler, så bliver det dem til nedrykning, Men men jo lever altid alligevel. Det tror jeg sådan set også. De gør ikke ind i år. Øh, jeg synes egentlig altså sådan. Jeg synes egentlig købet på på Storm det kunne kunne godt gå hen og blive blive noget at skubpe måske. Hvis, på Storm øh, er jo en gammel kæding her Joose. Ja, ja, lige for sige så det altså, det tror jeg det tror jeg en i godt blive overgivet, okay, hvis han kan holde, holde sig skadesfri. Øh, ja, så jeg tror egentlig, at I overlever igen øh, uden Lasse Vibe. Det er, en, er ikke tvivl om. Nu var jeg selv lige inde på, på det her fantastiske ord, idealopstilling. Så jeg har spurgt Kim Mikkelsen om, hvordan, øh, hvordan Sønderjyskes idealopstilling mod AGF øh, ser ud på, på fredag, hvor til Kim Mikkelsen simpelthen siger, idealopstilling er slet ikke tema for Sønderjyske lige nu. Med fem offensivspillere spillere skadet har de kæmpe problemer. I de to første kampe mod OB og Brøndby skabte holdet mange chancer, men scorede kun to mål. Siden har det knæbet gevaldigt, symboliseret ved, at Nicolaj Madsen med sine tre mål er den eneste, der har scoret i ligaen. Jeg er ikke i tvivl om, at Lars Søndergaard, der sønderjyske træner, bobber eksperimentet med Jonasson som spids. Det var en katastrofe. Egentlig både for angrebet, men også for forsvaret, der sejlede rundt. Jeg undrer mig meget over, at han ikke forsøgte med enten Bjørn Poulsen eller Nils Lodberg, der tidligere har spillet på toppen. Det har Jonasson ikke gjort, siden han var 15 år gammel. Uh, Kim Mikkelsen han skriver, at uh, Nikolaj Madsen han er, uh, er lige i for Sønderjyske med tre mål. Betyder det, at vi skal være bange for Nikolaj Madsen, eller betyder det, at vi kan slappe lidt mere af, Jonas? Selvfølgelig skal man være opmærksom på Nikolaj Madsen, fordi, uh, ikke, ikke kun fordi han har, han har scoret mål. Uh, AGF's topscorer har også scoret tre mål, Kasper Slot. Så, så ikke kun derfor, men han har gjort det rigtig godt. Altså han er, virker som en, også, det har han selvfølgelig også vist tidligere, både i første division og så videre for, for Køge, men, men han virker som en rigtig dygtig teknisk spiller. Øh, og selvfølgelig skal man være bekymret for sådan en, men, øh, men det giver selvfølgelig også et billede af, at, at Sønderjyske måske ikke er det skarpeste hold i, i øjeblikket øh, rent offensivt. Så ja, øh, yeah, det ved jeg ikke. Selvfølgelig skal man være opmærksom på ham. Hvad yeah. siger du igen? Ja, ja selvfølgelig. Hvis uh, ham, der scorer tre mål, så skal man jo lige holde lidt ekstra øje med ham. Øh, det ville da være en god idé. Øh, men altså, hvis altså, jeg tror, øh, at selvom man skulle spille en god kamp, så tror jeg godt, vi kunne... Øh, altså, så, så, så skal vi være med alligevel. Altså, jeg tror, at, øh, at det kan godt være, at han kan måske øh, gøre den på os øh, en enkelt eller to gange. Men jeg forestiller mig altså også, at øh, de har Peter Sørensen og, og Trenestam har øje på ham og får lukket ham, øh, ham fornuftigt ned... Øhm. Ja, fordi det, jeg tænker, Sønderjyske er øh, næst efter Viborg måske en af de hold, som AGF har det sværest med, fordi de på en eller anden måde altid formår at, at, at drille AGF. Altså blandt andet her med, med den famøse Tommy Beckmann-scoring i overtiden til 2-2, hvor AGF ellers var nogenlunde sikre på at hive de tre point på hjemmebanen. Men kunne det her ikke også godt være sådan en kamp, hvor, øh, hvor det hele det bare sejler, og vi... Øh, Vi sender Sønderjysk hjem med, et, med en sejr i Aarhus. Altså, vi er jo ikke specielt gode på hjemmebane. Det har vi jo, så var det lige efter Nordjylland kampen vi vandt 2-0. Men ellers, så ser det jo ikke godt ud på hjemmebane. Nej, nej. Altså, taget vores hjemmebane-statistik og vores Sønderjyske statistik i betragtning, så øh, er der jo egentlig okay grund til at være bekymret. Øh, men med alle de skader, de har, så, øh, så skal vi simpelthen vente. den. Øh, og jeg tror, at... Øh, altså, selvom de, ja, jeg kan sige, selvom de har de skader, som de har, så... Øh, så vinder vi den kamp, og øh, jeg tror simpelthen ikke, at, øh, at, de har, at de har klassen til det. Det ville, som jeg sagde før igen, være typisk, typisk KF, og, øh, og smide, øh, smide en, en ellers på, måske på papiret, nemt øh, hjemmesøjer sejre væk. Ja, altså jeg hæfter, jeg hæfter mig især ved det, som Kim Mikkelsen skriver, at, øh, at Lars Søndergaard, søvnyskes træner, har eksperimenteret med, med Jonasson, som angriber øh. Og at han egentlig undrer sig over, at øh, Lars Søndergaard ikke forsøgte forsøgt med Bjørn Poulsen eller Nils Lødeberg. Altså, det er jo, det er jo forsvarsspillere det hele, eller i hvert fald defensivspillere af det hele. Det siger vel også et eller andet om, om Sønderjyskes muligheder, ikke Jonas? Jo, det gør det helt sikkert. Og jeg vil sige så meget, så jeg håber ikke, at de bruger Sønderjyskes kamp seneste kamp her mod Viborg som, som uh, forberedelse. Altså, uh, altså i truppen truppen, Fordi uh, der sejlede det fuldstændig for Sønderjysker. Og det der eksperiment med Jonas, det var... Det var, ja, det var en hel gig så altså, det var, der var slet ikke noget, der hang sammen. Søndergaard havde ikke haft mange chancer i kampen og, og sejlet rundt defensivt, som også Kim Mikkelsen skriver. Så, øhm, <coughs> så jo, det er der, der er der alarmplukker, der ringer for Lars Søndergaard og i, men, øh, men altså de, de, i de tidligere kampe har de også spillet bedre end den seneste her mod Viborg, så, så lad os ikke tage alt for meget udgangspunkt i den, øh, og jeg tror heller ikke, de stiller med Jonas sådan på, på toppen igen. Så det bliver Bjørn Poulsen eller Niels der. Det kunne sikkert være typisk en kamp, hvor han øh, hvor kommer til at score to kasser på os, og, øh, og vi taber. Og øh, altså, Han har jo skået mål på Horsens og så videre, øh, og spillet angreb før. Så øh, det kunne da godt være en mulighed, at man skulle se ham fra fronten, hvis de steder lige så hårdt øh, ramt af skaderne offensivt. Øh, I hvert fald godt, som i begge med. Lad os, øh, lad os vinde det hele på hovedet, og øh, så tage de øh, blåhvide briller på. Hvordan vinder EGF den her kamp, Jonas? EGF vinder øh, ved at spille... Øh... <tryk> spille øh, fremadrettet og øh, normalt når man stiller op i, øh, i parken så, så, eller når AGF spiller op i parken så, så er det sådan lidt jeg går så en defensiv selvom det er blevet lidt at sige men en kontrolleret opstilling hvor man måske ikke satser så meget på at skulle fremad. Øh, det synes jeg ikke AGF gjorde i søndags der synes jeg det var helt anderledes øh, fremadrettet og og øh, spille glæden lyse ud af spillerne og et stort spillet træk rundt om FCK spillerne. Så, så noget i den stil skal vi have, have gang i på fredag. Øh, hvis man kan køre den videre, så, så er jeg sikker på, at jeg ikke vinder. Øh, jeg vil ikke tro, at Søren Larsen skal spille på toppen. Øh, der tror jeg, at den passer meget bedre til Jesper Lange, sådan kamp her. Hvorfor? Øh, jamen, simpelthen fordi, at han er stærkere med, med fødderne og stærkere på bolden, end Søren Larsen er. Og, med mindre der står 0-0, hvis der står 0-0 efter 80 minutter, så kan man smide Søren Larsen ind og begynde at spille på lange bolde og spille på indlæg. Men det er ikke den måde, AGF spiller på, øh, griber kampen an. Det er jeg ret, ret så sikker på. Så der tror jeg, den passer bedre til en Jesper Lange eller en Skitlatche. Ja, altså, jeg håber egentlig også, de, øh, altså, at de spiller, altså, som de gør i parken. Ikke? Altså, de, øh, det her med at, at være så god til at spille den rundt, det var en, altså, en fornøjelse at se, se, se AGF gøre i parken. Øh, det går jeg jo så også ud fra, at de også kæmper ud sådan en øske. Øh, jeg... Jeg vil heller også ikke lade til at miste den der med at smide Larsen ind til sidst, hvis det hele kniber, og sådan nogle lange bold op på ham. Øh, men øh, ja, altså de skal jo nok kontrollere kampen mere, end de gjorde i parken. Det er jo en helt anden kamp, når de spiller hjemmebænden mod Sønderjysk, end, end ude mod, mod FCK, øh, hvor det var overraskende meget, at de skulle spille den så meget rundt, men det synes jeg egentlig bare, at det skal gøre igen. Øh, og så så vi jo mod Viborg, at de øh, de, der, de der omstillinger, som, øh, som Viborg lavede, det, der var de jo helt væk. Så hvis man måske kan kan fyrre af nogle hurtige kanter igen, så, øh, og fange dem lidt, så, øh, så, vil de, så tror jeg også, øh, så har vi spillet vores elskede, og så skal det, så også det, det skal være, sådan, det skal man også være opmærksom på. Ja, for Jens, det leder mig faktisk til det næste spørgsmål, jeg vil stille dig. Hvad, vi til, hvad kan vi forvente, af den her kamp bliver det bliver det eksplosive, øh, pludselige løb mod mål, eller bliver det mere velovervejet, opbyggende spil? Der kommer til at danne, øh, danne grund for det her. Det er ja. forhåbentlig mål, der kommer. Ja, altså, sidst i det program, der snakkede vi om en opstilling, øh, hvor jeg var lidt usikker på, om, man skulle, om han ville fortsætte med den her femmandsmitbane. Det har han gjort, øh, og hvis han gør det igen, så, så er det jo igen, altså, så er det jo oplagt at, at spille den rundt og, og se, om Kasper Slot kan få noget plads til at, til at slå de her lækre, lækre bolde, som han laver. Øh, Så ja, altså, jeg tror, det bliver... Altså, hvor vi skal kontrollere spillet og, øh, og spille rundt i de her trekant, så godt vi kører. Og, øh, og så ser jeg også selv en lang op foran, som, øh, som skal score målene det, vil være, altså, der bliver Så mål. Hvad siger du, Jonas? Fordi du slår mig egentlig mest som en type, der, der er mere sådan øh, velovervejet i, i forhold til fodboldspil. Altså, det skal mere bygges op og, øh, og være grundigt. Øh, det ved jeg nu ikke. Øh, altså, altså, jeg synes... Øh Jeg synes, man skal fortsætte med den her øh, spillestil, som, som det virker som om, at Peter Sanden gerne vil implementere i AGF øh, sådan helt generelt som en rød tråd. Og, øh, og det synes jeg, der er fint at få en spillestil ind, for det synes jeg måske har manglet tidligere, hvor man har stillet meget øh, forskelligt op fra kamp til kamp. Og, og det er jeg egentlig ikke sådan en helt vildt stor fan af. Så, så hvis man kan finde en, en stil, som fungerer nogenlunde, og, og så altså få købt ind af spillere, som, som passer i spillestilen osv., så, så man ikke bare øh, handler i, i blinde og... og så, så synes jeg, det er helt fint, og det, det synes jeg, man skal fortsætte med, også på, også på fredag. Øhm, og ja, jeg tror også, at AGF kommer til at kontrollere kampen, og så er det jo tidligere, vi har set, at, at der opstår lidt problemer med at få, få vundet kampene. Øhm, men, øhm, men ja, det må vi jo se, hvordan det går. Og så synes jeg stadigvæk, man skal prøve at satse på, på omstillinger, øh, fordi Vi har nogle to rigtig stærke backs, som især Kirkeskov, i Europa tit, nogle rigtig fine bolde, hvor det går rigtig hurtigt efterfølgende, øh, kan slå en, en, øh, en bold, der simpelthen man skærer banen op, og, og får skiftet den over til en... Sådan til lidt ligesom at se Martin Jørgensen på en god dag, ikke? Jo, lige præcis. Og det kan både Alexander Jul og Kirkeskov, kan slå en god bold der, og så tror jeg, at noget samme kommer til at gøre rigtig ondt, øh, på Sønderjyskets forsvar. Øh, så, så jeg tror, det er sådan, det kommer til at forløbe, og så tror jeg, så tror jeg ikke, jeg finder træt. Det, nogle gange har manglet, det er jo det der, med når vi, når vi netop skulle være, kontrollere spillet og være boldbesiddende, så, er det jo, så har det nogle gange knippet det der med at, at ligge forsvaret op. Øh, øh, så vi skal helt, altså helt igen også være opmærksom på de her, øh, kan man sige, de her normale lyde som vi har med de hurtige kanter og omstillingsspillet. Øh, fordi det er det, der virker bedst, og vi har det, det er det, som jeg siger, det er bedst til lige nu. Øh, det er det med de her hurtige kanter, og ja, jeg forventer også, at vi har igen. Hvad, øh, hvad er en af kampen? Jeg vil rigtig gerne have clean sheet den her gang, så øh, siger jeg 2-0. 2-0? Hvad siger du, Jonas? Jeg siger 3-1. Hvorfor, hvorfor, hvorfor, hvorfor tror du, at Sønderjyske score, vi har jo selv lige været inde på deres, øh, deres offentlige problemer? <laughs> Jamen, jeg tror, at kommer foran, stille og roligt. Øh, og så tror jeg faktisk, at AGF får mig at komme tilbage i kampen. Øh, det Det er sådan, jeg tror, jeg tror kampbilledet bliver. Spørg spørger mig ikke, hvorfor, men jeg, jeg har bare fornemmelsen, at Sønderjyske Det vil sige, at det vil være dejligt at have det der med, at de, de vinder kampen. Ja. Uh, det vil næsten heller have clean faktisk. Altså, det vil selvfølgelig være dejligt med clean men det med, at de viser at den moral og lukker munden på nogle af de her kritikere med, at de er hold og dårlige modgang og alt det her. Hvis de kan hvis de, kan, altså, hvis de kommer bagud 1-0 mod Sønderjyske, og så de får de forventet igen, det vil være det vil være helt fantastisk og rigtig godt forhold, tror jeg. Det var øh, simpelthen alt, hvad vi lige øh, nåede for øh, dagens AGF, FM. Vi øh, sender jo, som mange nok ved, som øh, både som podcast, men også, øh, også i radioen på Aarhus Student Radio 98,7 hver fredag. Desværre sender vi jo så midt i, øh, eller lige før fodboldkampen på, øh, på fredag, så øh, vi kan jo desværre ikke lige nå at have noget med fra den kamp i, i den her udsendelse, som, øh, hvis du hører det i radioen nu. Øh, lige her til sidst. Hvem bliver kampen spiller for AGF? Jo, øh, Jens? Øh, øh, du tænker på øh, på Kælekampen, eller? Nej, jeg nej, tænker jeg, på, syneske. på på syneske kamp. Øh, øh, jamen, jeg vil jo. Øh, en, jeg, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at det er gennem den store kamp for at Slott, i og med hvis hvis han kan få lov til at at, at give det her forsvar op øh, og, og slå de her langbolde øh, eller de her tværbolde, øh, som som flår forsvaret op. Øh, Jeg tror jeg jeg synes han er en, en fremragende form han, han spiller en en god kamp igen tror jeg. Så har vi vist også haft Kasper Kasper Slot ja. nok i det her program. Tak fordi I gad være med Jens Fal og Jonas Sammel.